Sérhver andi sem játar að Jésu sé Kristur komin sem maður er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jésu er ekki frá Guði. Hann er andkristins andi sem þið hafið hirtum að komi og nú þegar er hann í heiminum. Börnin mín, þið eruð af Guði og hafið sigrað falsbámenina því að andin sem er í ykkur er öplugri en andin sem er í heiminum. Falsbámenirnir eru af heiminum. Þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum af guði. Hver sem þekkir guð hlýðir á okkur. Sá sem ekki er af guði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 því guð er kærleikur í því birtist kærleikur guðs til okkar að guð hefur sent einka son sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf þetta er kærleikurinn ekki að við elskuðum guð heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar Þið elskuðu, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur andasinn og þannig vitum við að við erum í honum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 Og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í gvuði og gvuð er stöðugur í honum. Fáum við elskað hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við fullt jörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttinn býst við hegningu, en sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð, en hatar trúsiskinn sín, er sá lígari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinni eða systur, sem hann hefur séð, Getur ekki elskað Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta bóðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur.